4. A vonal túlsó végén anya hangosan lélegzik, csikaró gyomrom a gyermekkorom állandó feszengését idézi fel benne. Történt valami? A következő pillanatban már el is múlt. Az a katasztrófa már bekövetkezett, réges- rég magunk mögött hagytuk. Anya légszomját bármi okozhatja. Talán éppen most ért vissza az esti sétájáról, már ha még mindig szeret sétálni. Ezt nem tudom. Nem is érdekel. Alexra gondolok. Arra, hogy mostanra már hagyhatott egy üzenetet az üzenetrögzítőn, hogy talán épp most próbál felhívni. Anya, nekem most... mintha nem is hallaná. Zavartalanul mondja a magáit, arról beszél, hogy milyen fáradt. Húzós napok voltak, egy kollega nőjét megfenyegette egy páciense. Csak a szokásos... Tudom, hol laksz és melyik iskolába járnak a gyerekeid. Bár ezúttal ráborította az asztalt is. Legszívesebben beleordítanám a telefonba, hogy már felnőttem és megvannak a magam problémái, hogy az én életemben olyan dolgok történnek, melyek jóval félelmetesebbek, mint az, amiről ő locsog. De persze nem teszem. Anya hűmög kicsit, majd áttér a következő témára, a kellemes késő nyári időjárásra. Rosszul lét környékez. Miért viselkedik így? Miért kell makacsul úgy tennie, mintha egy teljesen átlagos anyalánya lennénk? Mintha ennyi év után még lenne arra esély, hogy közel kerüljünk egymáshoz, hogy túllendüljünk mindazokon, ami elválaszt minket, és ismét egymásra találjunk. Ami történt. Apa eltűnése. Lerogyok az ágyra, szabad kezemet a homlokomra tapasztom. Anya elhallgat, és rájövök, hogy kérdezett valamit. Megköszörülöm a torkom, és megkérem, hogy ismételje meg a kérdést. Egyedül vagy? A kérdés hatására ellentétes érzelmek kezdenek kavarogni bennem. Ez nem ide tartozik, hanem az Alex előtti időkhöz. Akkoriban minden este egy üres lakásba mentem haza, a falak között visszhangzó csend és egy magányos gyertya társaságában ültem le a konyha asztalhoz. Erősen vágytam az összetartozásra és a közelségre, de ugyanilyen erősen rettegtem attól is, hogy valakit beengedjek a magam köré épített, omladozó falak közé. Egyedül vagy? A szemhéjamat megint csípni kezdik a könnyek, és megrázom a fejem, hogy visszatartsam őket. Nem jellemző rám, hogy ennyire elérzékenyüljek, egyáltalán nem. Pár hete azonban a klinikán tett látogatás óta nem vagyok önmagam és hogy lehetne bármi is a megszokott módon azok után, ami ma este történt. Lelki szemeim előtt látom a csendes, titokzatos tavat. A közepén fekvő szigetet, a meredek domboldalt az egyik végében, és az égen kirajzolódó sötét lombkoronákat. Alex, Smilla. Igen, egyedül vagyok. Anya felsóhajt. Te tényleg nagy csalódást okozol, Gréta. Ezt nem mondja. De sejtem, hogy ezt gondolja. Lenyelem a torkomban képződő csomót, kiegyenesedem. Anya, nincs időm, most tényleg... Olyan különös a hangod. Történt valami? Mi lenne, ha elmondanám? Ha elmesélnék mindent? Vajon mi történne? Autóba ülne és azonyomban idejönne, hogy megölelhessen? Átvenni az irányítást és mindent maga intézne, ahogy azt egész gyermekkoromban tette? Leültetne egy székre, és tájékoztatna arról, hogy már pedig mostantól hogyan kell kezelni a helyzetet. Mi a teendő? Mit kell mondanom, gondolnom és éreznem? Valószínűleg ez történne. Olyan csönd van a háttérben, folytatja anya, és a hangja most hirtelen éber lesz. Hol vagy, Tulajdonképpen? Mély levegőt veszek. Kinyomom a hívást. Amikor ismét megcsörren, és meglátom ugyanazt a számot, Lenémítom a telefont.